Orizonturi roșii Pista 17 Da, tovarășe, stația din Washington se ocupă de problema aceasta printr-un agent secret, care se zice că este director onorific al Organizației Bisericilor Baptiste pentru Statele Unite și Canada. Forțează-i mâna, a ordonat Ceaușescu, și apoi a continuat să lui zi de zi, zi de zi și din nou zi de zi. Îți mai amintești de motoul orizontului nostru? Guta cavat lapidem, not vised sepe cadendo. Exact. Picătura face o gaură în piatră, nu prin forță, ci prin picurat continuu. Să-l punem pe predicatorul lui Carter să fie picătura care face gaură în capul lui. Înțeles? Da, tovarășe. Apoi a schimbat brusc subiectul. Când Carter a fost ales, ți-am spus să deschizi un birou comercial în Atlanta. Am deschis. Nu ați avut probleme cu obținerea aprobării de la americani? Niciuna. O să cumpărăm arahide de la Carter și vom avea nevoie de, de niște oameni acolo. Un mic grup de oameni de-ai tăi care se trateze cu ferma lui Carter. Ceaușescu a făcut o pauză lungă, înainte de a vorbi din nou, fără nicio legătură aparentă cu ceea ce a spus înainte. L-ai văzut pe Coman astăzi? Da, tovarășe. A rămas încă același tractorist ca întotdeauna, o nulitate. Dacă îl înlocuiesc pe ministrul meu de interne, Vestul poate insinua probleme naționale. Așa că am să-l mențin în funcție, dar am să iau toată puterea din mână. Ceaușescu a spus că a decis să grupeze toată securitatea internă într-un singur departament, să pună un om nou în fruntea lui și să-l subordoneze Elenei. Îl știi pe Postelnicu?" a întrebat el brusc. Tudor Postelnicu, prim secretarul din Buzău?" Nu-ți încreți nasul." Postelnicul este foarte apropiat de tovarășa Elena și în special de Nicu. Ei trei vor fi capabili să se îngrijească de securitatea internă. Postelnicul va lua legătura cu tine mâine. Ajută-l să scrie un decret pentru noul departament, ca acela pe care l-ai făcut tu pentru Die. Poți să-l folosesc pe Lucian? El a lucrat la decretul Dieului. Generalul Eugen Lucian avea gradul de ministru adjunct de interne și era consilierul legal al primului ministru. Bună idee! Te-am căutat peste Tonicule, unde ai fost? A întrebat Elena, alăturându-se grăbită de noi, în timp ce treceam de intrarea principală. Pacipa tocmai împovestea lucruri interesante despre președintele american, a spus Ceaușesc, trăgându-mi cu ochiul. Carter pare a fi neașteptat de drăguț, chiar distins, cu multă stimă pentru soția lui și devotament față de familia sa. Du-te, bagă capul sub apă, Nicule! Ai mai văzut tu vreodată un Distinguished American a căruit Elena, încercând să-și pună toate cunoștințele ei de engleză în ultimele două cuvinte? Numește-mi numai un singur film în care vezi un astfel de american și am să-l mănânc, Nicule!" Și tot tu, a continuat ea sărin la mine. Nu băga în capul tovarășului tot felul de intrigi și fantezii de ale tale. Apoi, întorcându-se din nou spre Ceaușescu. Hai la culcare, Nicu. Nu-ți pierde noaptea cu basme. Bine, pacepa, Va trebui să pleci la Washington cât de curând posibil. Ai grijă de ultimele retușuri din programul meu și așteaptă-mă acolo. Să mergem după Carter. Înainte de a-l părăsi pe Ceaușescu, am chemat telefonic biroul meu. Bădescu să mă obțină viza americană, i-am spus lui Pop. Colonelul Gheorghe Bădescu lucra sub acoperirea de șef al direcției consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Spunei lui Lucian să fie prezent la biroul meu mâine dimineață, la ora 9, am spus eu. Când am plecat de la reședință, i-am cerut șoferului meu să mă ducă la tunari, la clubul executivilor de frunde a Ministerului Afacerilor Interne, cunoscut sub numele de Clubul Generalilor. În seara aceea urma să aibă loc o cină intimă, dată de ministrul de interne Odor Coman, pentru a sărbători cea de 52-a zi de naștere a ministrului apărării, Ion Coman. Ascuns undeva, în mijlocul pădurii Băneasa, Clubul Tunari era situat la aproximativ 15 minute de mers cu mașina de la reședința lui Ceaușescu. În timp ce mașina alerga rapid, Gândurile mele făceau același lucru. Din punctul de vedere al lui Ceaușescu, un președinte american era cineva pentru care nu trebuia precupețit niciun efort de investire. Tot ce vreau este o întâlnire personală cu Carter, a hotărât Ceaușescu după alegerile din 1976 din Statele Unite. El a ordonat ministrului său de afaceri externe și dieului să întreprindă niște acțiuni care să culmineze cu o vizită în Statele Unite cât de curând posibil. La nouă zile după instalarea lui Carter, aceste operațiuni au fost deodată conturbate de un apel deschis către semnatarii acordului de la Helsinki, făcut de Paul Goma și de alt opt dezidenți români. Ceaușescu a ordonat ca Goma să fie imediat arestat și bătut în mod sălbatic în celula închisorii. În aceeași zi am participat la o întâlnire extraordinară a Comitetului Politic-Executiv, la care în mai puțin de o jumătate de oră propunerile lui Ceaușescu au fost aprobate în legătură cu cenzura națională a Poștei și a legăturilor telefonice cu Vestul, precum și împiedicarea oricărui contact dintre dizidenți și diplomații din România. Pe scurt, președintele Carter i-a comunicat lui Ceaușescu îngrijorarea sa despre situația drepturilor omului în România. Acesta a fost primul contact dintre cei doi oameni și Ceaușescu pur și simplu nu a putut să creadă că noul președinte american, care după părerea sa nu era nimic mai mult decât un fermier, putea să ia o poziție atât de fermă. La sugestia Elenei, Ceaușescu a decis să-l scoată pe Vasile Pungan din Naftalină. Pungan a fost anterior diplomat în Statele Unite și ambasador la Londra. În Anglia, el a aranjat niște studii speciale extensive pentru fiul mai vârstnic al lui Ceaușescu, Valentin, și o invitație pentru celălalt fiu, Nicu, și fica lui, Zoia. În conformitate cu șeful stației Die din Londra, se zice că în timpul numeroaselor vizite ale Elenei la Londra, ca să-și viziteze copiii, Pungan, care era văduf, a devenit iubitul ei. Ceaușescu l-a eliberat temporar pe Paul Goma și la 24 februarie 1977, președintele Jimmy Carter l-a primit pe trimisul special Basile Pungan, care a explicat că liderii români înțelegeau îngrijorarea sa despre drepturile omului și că președintele român Nicolae Ceaușescu împărtășea în mod deosebit vederile sale. Pungan a declarat de asemenea că zvonurile despre arestarea dizidenților din România erau minciun gogonate și că scriitorul Paul Goma nu era nici de cum arestat. Când i-am arătat lui Ceaușescu textul decodificat al lui Pungan de la Washington, care afirma în mod confidențial că Carter a crezut mesajul lui Ceaușescu, el l-a chemat pe preșiță la el. Vreau ca Goma să fie bătut chiar astăzi. Puteți să-l bateți până îl speriați de moarte." În dimineața următoare, Pleșiță mi-a descris lovitură cu lovitură, cum ofițerul de miliție, Horst Stumpf, fost boxer, l-a bătut pe goma acasă la el. Ceaușescu era acum extrem de nerăbdător să intre în grațiile președintelui american. În aprilie 1972, Matei Haiducu, un cetățean francez naturalizat, a admis în fața autorităților franceze că este un agent român. El a mărturisit că Bucureștiul i-a încredințat sarcina de a elimina prin orice mijloace pe Paul Goma și pe Virgil Tănase, doi scriitori emigranți dizidenți care trăiesc în Franța și care ridiculizează cultul personalității lui Ceaușescu și al familiei sale. Singura instrucțiune importantă primită de Haiducu din București a fost ca guvernul român să nu fie compromis prin asasinarea lor. El a predat francezilor un stilou umplut cu o substanță chimică toxică, care i-a fost dat în București de către generalul Ion Pleșiță în numele președintelui român. Era o travă extrem de puternică, creată în Moscova, care cauzează moartea prin stop cardiac, fără nicio urmă. Scenariul operațional al lui Haiducu, de calitatea unui roman de spionaj, este descris minuțios în cartea intitulată Am refuzat să ucid. Publicată în 1984, dovada incontestabilă prezentată de Haiducu a făcut ca președintele francez François Mitterrand să condamne Bucureștiul și să amâne planificata vizită oficială în România. Tovară și la joacă Mașina mea nu și-a încetit zborul decât când am început să ne apropiem de grădina zoologică, o atracție populară pentru locuitorii Bucureștiului, care nu prea sunt răsfățați cu multe mijloace de divertisment public. Acum era ora de vârf și autobuzele care soseau sau plecau arătau ca ciorchini de struguri, cu oamenii atârnând pe fiecare parte. Un furnicat de oameni transpirați mișunau în jurul gheretelor cu mititei și bere. La câteva minute după ce am trecut de grădina zoologică, ne aflam în câmp deschis. Ogoarele vaste se întindeau în partea dreaptă, unde muncitorii făceau muncă patriotică la lumina lămpilor. Pe partea stângă erau case țărănești, care deveneau tot mai modeste, cu cât ne îndepărta mai mult de București. Ca pretutinde în zonele rurale românești, drumul era acufundat în bezna-ntunericului, din motive de economie de curent. După încă câțiva kilometri, mașina s-a oprit în fața unui porți grele de lemn, care era întotdeauna încuiată și păzită de santinele înarmate, în uniforme. Fiind situat pe o întindere de pământ de peste 10 acri și pitit între o gospodărie colectivă și o pădure, clubul executiv al Ministerului de Interne era înconjurat de un gard înalt de lemn. Niciun muritor de rând nu putea să vadă ce era înăuntru. La prima vedere, clubul părea o copie imaculată întreținută a grădinilor din Versailles, cu un labirint de alei ornamentat, cu statui și bănci din fier forjat așezate pe lângă tufe și straturi de flori îngrijite cu multă atenție. Lacuri artificiale, fântâni arteziene și pavilioane de vară se întindeau pe fiecare parte. Ascunse printre tufișuri și copaci ornamentali se găseau niște clădiri și alte facilități. Se afla acolo o sală de cinematograf pentru filmele special importate, unde chelneri în costume negre, aproape invizibili, treceau grăbiți cu prăjituri, înghețate și alte deserturi. Într-un alt colț se găsea o sală de bowling, utilată cu propriul său bar, adăpostită într-o seră plină de palmieri și plante tropicale. Dincolo de un alt gad viu se găsea un poligon de tragere interior, cu un bar care avea pereții îmbrăcați în catifea albastră, Culoarea Ministerului de Interne, unde oamenii se puteau relaxa, între ședințele de antrenament, în fotolii adânci și confortabile, de asemenea din catifea albastră. Pentru ocazii speciale, se mai găsea acolo și o sală de banchete. Terenul de tenis și volei și locuri amenajate pentru călărie completau peisajul. Câteva vile atractive se găseau răspundite printre grădini, unde executanții de frunte își puteau aduce familiile pentru o noapte, o săptămână sau o lună de relaxare. Atracția cea mai populară a clubului era însă restaurantul, cu camerele sale de cină mici și intime, servite de kelneri îmbrăcați în alb, purtând mănuși albe de mătase și garoafe roșii la reverul hainei. Două formații muzicale, una de muzică de cameră și cealaltă de muzică populară, Întrețineau atmosfera cinei, care oferea un meniu de bogăție neîntâlnită nicăieri și altundeva în țară. Caviarul, pateul de ficat de gâscă, trufele sălbatice, erau numai unele dintre ofertele cele mai sofisticate. Accesul era limitat cu strictețe, numai la membrii clubului și la familiile lor directe. Clubul era cel mai mult folosit în zilele de sâmbătă și duminică, dar numai în ocazii speciale, ca Întâi Mai și Revelionul, era foarte aglomerat. Nicu Ceaușescu este unul din cei mai frecvenți vizitatori, nu numai pentru luxul și eleganța clubului, ci și pentru poligonul de trageri, dar mai ales pentru rezerva mare de Johnny Walker Black Label. A trage cu gloanțe și scoci în același timp e distractiv, obișnuia el să spună, încărcând arma automată și ținând-o cu o mână, în timp ce bea scoci dintr-o sticlă pe care o ținea în cealaltă mână. La sfârșitul vizitelor sale, Nicu era întotdeauna beat mort. Petrecerea se ținea într-o clădire separată, care adăpostea o mică sală de banchete și câteva camere mai mici, la fiecare capăt, despărțite de niște uși de lemn de tip acordeon. La stânga, imediat la intrare, se găsea un foyer, urmat de o cameră, cu o scenă pentru formația muzicală și cu o podea circulară de marmură pentru dans. La dreapta sării de banchete era o altă cameră mică, cu o masă joasă și fotorii de catifea, unde te puteai retrage pentru o cafea, coniac și conversații. Cina a fost fixată pentru ora 7 și acum era aproape ora 11, dar în timp ce mașina mea se îndrepta spre intrare, Dându-mi posibilitatea de a număra Mercedesurile negre parcate afară, fiecare cu câte un șofer a dormit la volan, am putut vedea dintr-o privire că oaspeții de seamă încă erau prezenți. Foierul era plin de kelneri și chelnerițe care serveau mâncare și băuturi. În camera alăturată, câțiva oaspeți stăteau de vorbă cu paharele de băuturi în mână. Generalul Constantin Olteanu, șeful Comitetului Central al Secțiunii pentru Forțele Armate și Securitate, cânta la pian cu o mână, în timp ce cu cealaltă umbla sub fusta unei chelnerițe, așezată pe genunchii lui. Olteanu era consătean cu Elena și ea l-a făcut ceea ce era acum. Porecrit generalul Coniac, el pleca de la orice petrecere, în stare de ebrietate. În sala de dans, generalul Vasile Milea abia își menținea echilibrul, în timp ce dansa cu una din membrele ansamblului muzical al Ministerului de Interne, cu mâna dreaptă băgată în interiorul bluzei ei. El era beat ca de obicei. Mila, comandantul organizației de premeritărie și a gărzilor patriotice, era mai mult amețit decât treaz. Când l-am vizitat ultima oară la biroul său, cu două săptămâni în urmă, și a umplut pe jumătate cana de cafea cu coniac la numai ora nouă dimineața. El este oricum cea mai bună sursă de informații din cadrul Ministerului Apărării și era principalul favorit al lenii de acolo. Camera de banchete era îmbâxită de fum de țigară. Ministerele de internet și ale apărării naționale sunt singurele instituții guvernamentale românești cărora li se permitea să cheltuiască valută occidentală și atunci numai în scopuri de spionaj. Cadourile personale pentru familia Ceaușescu și țigări americane sau whisky pentru cei doi miniștri erau printre cele câteva articole pentru care se permitea în mod tacit să se folosească dolarii. În timpul unei petreceri speciale ca aceasta, țigările americane erau plasate în jurul mesei și fiecare dintre cei prezenți, fumători sau nefumători, le pufăiau non-stop. Prin pânza groasă de fum am putut vedea că nevasta ministrului apărării mi-a făcut semn să vin la ea. Vină aici, unchiule spion, ți-am rezervat un loc. Cu simțul ei de umor, nevasta lui Coman a început cu câțiva ani mai înainte să mă numească unchiul spion, după ce soțul ei i-a interzis să mi se adreseze cu generale, acesta fiind titlul meu secret în die. O agitație teribilă venea de la un grup aflat în stânga mea. Generalul să făcea jocul său preferat de salon cu un grup de miniștri adjunți ai apărării și de interne. Introdus de pleșiță însuși, după o vizită la Ministerul de Interne Maghiar, acest joc stupid era presupus să amuze prin îmbătarea oamenilor. Fiecare participant trebuia să bea un pahar plin cu vin, în timp ce stătea în picioare și recita Eu sunt capitanul vinului și voi goli acest pahar dintre înghițituri. Înainte de a doua înghițitură, el trebuia să zică eu sunt capitanul vinului vinului și voi bea acest pahar-pahar din trei înghițituri. Dacă omitea un cuvânt sau uita să repete cuvintele vin, pahar și trei, trebuia să-și golească paharul dintr-o dată și să înceapă cu unul nou. Înainte de a treia înghițitură, cuvintele trebuiau rostite de trei ori. La sfârșit, dacă era capabil să ajungă până aici, el trebuia să spună propoziția invers. Înghițituri 3-3-3 din pahar, pahar, pahar, acest goli, voi, eu și vinului, vinului, vinului, capitanul sunt eu. Acest joc a devenit un divertisment regulat la petrecerile clubului, dar recent a fost ușor modificat. Vinul a fost înlocuit de scoci și jocul se termina întotdeauna cu o intoxicare grea. În acel moment, victima lui Preșiță era Tudor Postelnicu, care vizita clubul pentru prima oară. Vecinul meu de masă era vice -prim Gheorghe Oprea, unul din cei mai apropiați confidenți ai lui Ceaușescu. Ce petrecere senzațională, Mihai!" a exclamat el. Trăgându-și scaunul mai aproape de mine, Oprea a început să șoptească cu tonul său cel mai conspirativ. În acea după amiază abusese o discuție confidențială cu Ceaușescu și Elena despre schimbările de personal și totul era încă foarte secret. Ministrul apărării, Ion Coman, urma să fie promovat la funcția de secretar al Comitetului Central pentru Forțele Armate, Securitate și Justiție. Constantin Olteanu îl va înlocui ca ministru al apărării. Vasile Mila va fi numit șef al personalului general, iar eu urmam să fiu numit șef al Palatului Prezidențial. O nouă poziție, întrucât va asemănătoare cu cea de șef al personalului la Casa Albă Americană, dar cu mai multă substanță. Întregul die, direcțiunea 5-a securității, responsabilă cu securitatea protectivă a președintelui, vor fi luate de la Ministerul de Interne și preluate de Palatul Prezidențial. Totul va fi subordonat direct lui Ceaușescu, eu funcționând ca administrator. Tovarășul are tot atâta încredere în tine ca și în el însuși, Mihai. A încheiat oprea, sărutându-mă cu exuberanță pe amândoi obrajii. Câteva minute mai târziu, Emil Bobu, vicepreședintele român, a lovit cu cuțitul în pahar, cerând liniște. Tovarăși, ca unul care a coordonat departamentul cultelor, mi s-a spus că preoții și rabinii se roagă la Dumnezeul lor, oricând ar fi, dimineața, seara sau cel puțin o dată în timpul zilei. Noi suntem tovarăși. Noi credem numai în cei mai iubiți, stimați și iluștri fii și fice ai poporului român tovarășul Ceaușescu și tovarășa Elena. Bobul a portretizat pe Ceaușescu ca pe un cavaler care, în locul Bibliei și al crucii, purta das capitalul lui Marx și sabia lui Ștefan cel Mare. Elena era Minerva, zeița înțelepciunii, puterea personificată a mii de oameni. Numai. În numai câteva zile ei vor trebui să ducă lupta chiar în bârlogul imperialismului sărbatic în Washington. Când Bobu și-a terminat discursul, zece minute mai târziu, audiența a izbucnit în aplauze urmate de scandarea Ceaușescu și poporul, în acompaniamentul ritmic al bătăilor din palme. Generalul Olteanu plângea tăcut peste pian, în timp ce generalul Milea stătea clătinându-se instabil pe un scaun și încerca să sărute portretul Elenei atârnat pe un perete. Bobu a fost întotdeauna un maestru al lingușirii lui Ceaușescu. Ministrul de internet, Odor Coman, acum nestabil pe picioare, și-a dat jos vestonul și cravata și a încercat să pornească o horă, în cercul căreia s-au prins aproape toți cei prezenți. Dansurile populare sunt singurul fel de dansuri care îi plac lui Ceaușescu și pe care le știe, iar în anii mai recenți a devenit un gest patriotic și chiar a pretins să se danseze hora la astfel de ocazii. Jocul capitanul vinului atrăgea atenția generală, ca de obicei, postelnicul, beat de-a de era întins pe masă, urlând și plângând în același timp. Generalii Vasile Ionel și Vasile Moise, de asemenea beți, se certau cu bocetare pentru două echipe de fotbal ale ministerelor. Generalul Marin Nicolescu, comandantul forțelor de rachete și al artileriei, al cărui rând era acum, trebuia mereu să ia de la capăt și înjura ca un geambaș de cai. Când cina s-a terminat, în jurul orei 2 dimineața, șoferii au avut sarcina grea de a-și ajuta șefii să părăsească camera și să se urce în mașină. Oricum, ei au reușit să facă acest lucru, deoarece au fost antrenați în acest sens. Numai șoferul lui Olteanu a avut nevoie de asta pentru că șeful lui îl bătea cu violență pe un kelner.